Ramontxoren despedida. Kaixo, Aitor? Kaixo, saioa. Ze ordu hauetan, goizeko seiak dira? Eta zuk zer egiten duzu ba? Ni donoz zera noa lanera? Bani ere bai, gaur trenez noa. Ah, begira, badator trena. Joe, kriston logurea dut. Zei bilizara Ba, larun batean Ramontxoren despedida izan nuen. Gainera horrelako tartan azkagarri bat erosi nuen. Zitakitzen mania dago nolako gauzak erozteko, ze txorakeria? Txorakeria da, baina ondo pasa genuen, algara ederrak egin genituen tartarekin. Sortziak aldera elkartu ginen triangulon eta pote batzuk hartzera joan ginen aldezarrera. Eta faltzera nora janzineten? Izaskuna joan ginen, gainera bederatzietanako joan behar genuen eta amarretan iritsi ginen. Ze nolako entzun genuen, ordu batak aldera jetxi ginen tolosara eta gero badakizu presarik ez etxera itzultzeko. Beno, iritsi gara. Bai, beno, ni urrengo geltokian jetsiko naiz. Bai, urrengo arte. Agur. Kaleta